Harri garrida orain arte jolako e, gauzabat ez izaitia. Aspaldiranik, alta, e, kooperazioniak baditugu hareman sakonak, ardura ikusten gira, baina transporte garaio mundu hortan, etzen deus eginik. Zerk abiatu du e, beraz gauzahori? Estudio bat izan da, mugaz bi transfer muga, deitu estudioa, hori Europar biruarekin pagatua izan dena, egunetariki jirutan oita amosta, pagatu du eh, Europar biruak, hori frantzia eta Espainiaren arteko programa zabal batian. Eta beraz, hortaz eh, arduratzeniz programa hortaz. Eta estudio horrek eh, bon eh, agertzara zidu, beharra eh, Bon Horain arte autoz ibiltzen da jendia, espaitzen e, garraio publikorik e, jorren egiteko. Eta kontseilu horokorrak beraz deliberatu du, bere autobusak e, hunara, no, e, ekarraaztia. Eta esperimentalki egiten dugu hori asteburutan espero dugu e, beraz harera ona uh, ukanen duela eta gero uh, gure sede alitaik edatzia egunero izan dadin jolako uh, transporte publikua eta ez bakarrik autobusez uh, nahi egin oketa hori akitaniako uh, kontseiluak sede hori badu aspaldi denik uh, tren bidez, havet, uh, tren uh, etortzia Baionatik honatik donosti da, no? eta obrak ari dira e, beraz, e, abiadura handiko treinari buruz zirugarren jail bat ezartzen ari dira, e, hori eta hoktan ibiltzen ahalko dira e, akitaniak dituen treinak. Beraz, bai e, hobetu, Uh, gure harremanak, uh, uh, garraio mundu hori, uh, ongi ikertuz eta ez bakarrik esperimentalki, hainan uh, orokozki eta epeluseko sedearekin, uh, uh, beraz, uh, autobusak eta trainak. Eh, Santiago Zubia hemen aldamenean dugu egia da, garraio transporte publikoari ari muga bat izan dela orain artean, e, topoa topoa tren bai endaieraino joan dela, ez gehiago. Eh aipatu duzu Donosti-Irun arteko 3. lerro hori, abiadura hondiko trenari esker. Ba, beharra da, ba e, egokituko dela endaiera lotzeko, lotual izateko, eh honetan noizko eh duzu eta nola sustatu hori. Bono trenbidea 3. lerro hori esaria izan da bimi la Mexiko. E, e, eta hor dutik gure sedea litaike, hasteko bai alenruze eta bai nigo urkuluk diote lehen mailen lehen behar litaikela hori ezari. Beraz, e, e, treinbidia e, ere hobetze horrek e, gauza ederrak ekar lezazke eta e, bon sedea e, da hanbat fite lehenbaileen bai lehen, eginak izan ditu zen gauzak. Bai, e, azken batean, emendeik entzuten bitugu autoak 2000 inguru pasatzen dira hemendik endaia irun artean egunero autopista ere kontuen hartu behar da, gehiago dira, oraindik ezen zurretan, e, alik eta auto gehien errepidetik entzea ere garrantzitsua da. Bistan da, bistan da. Hortako dira, e, bueno, investizamendo handiak egiten e, train bidetan eta baikotsadura hamdia dela hemen utuek uh, eh, uh, ekartzen dutena eta beraz hori kendu edo tipitu edo mugiztu behartita uh, da ideia asfaltidanik mira afrasaren baitia mi esker eh txetsatas